Subhanallahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudille la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammeden abduhu wa rasuluh vazhdim me kitabana sheikurisem te Mijes treguam ne muslimin e kaluar qe te Mija permendu fjalen e dy prej dihetarve se lefve Abdullah ibn Mubarakut dhe Yusuf ibn Sbatit të cilët kanë të reguar se kush janë grupët të humbëra të cilët janë burimi i grupët të tjertë humbëra edhe për mëndën që ata janë kader janë rafilat, janë haurigjit janë murgjit në në kaderijet për haurigjit kemi folur për murgjit kemi folur për rafilat të folim rëndë në kaluar për kaderijet nuk kemi fol do flasim pak sot në shala pasi do vazhdojmë fjalimit e mjës në shala për rafilat Shpjegojm gjithashtu tek jetë fjalësimi i vetëmijës. Domthonë shpjegojm kush janë shia dhe kush janë rafit. Do të dallojmë dyve. Emërtimi bëhet fjalë. Shpjegojm se kush përty gruve juqën çafira kush nuk juqën çafira dhe domthonë vendimit që kanë treguar ti tani për këto, kurse për kaderiet ka një lloj detaj të veçantë. Sot i vetëmijë, po lexojm fjalën e tij, një rreshtësh pas do të shpjegojmë më shuar. Thot umul qaderiye alladhina yanfunu alkitabata walilm fakfaruhum. Olem një kefiru më nëthbet e lënë, olem thot, uh, një thbit khalqëll e fëral. Thotë, shqeqëllisem të imje, kadërijet të cilët e mohojnë shkrymin dhe dhije, se lepet i kanë qytë qafira. Kanë qytë se lepet qafira, ndërsa, atët të cilët e kanë pohuar dhije, por nuk përnojnë, nuk pohojnë uh, kryimin e veprave të robërve, këta thotë, se uh, lepet dujnë e këtë qafira. O dhe këcka në për shpjegim të shitu për të marrë vesh domthonjë kush janë kaderiet së pari? Kaderiet është një prej grupeve më të hershme që kanë dalë në Islam, dhe këta domthonjë janë ato të cilët domthonjë mohojnë kaderin. Ju e dini shumë mirë që kaderi është një prej gjashtë shtyllave të imanit. Imani për bëhet me gjashtë shtylla. Shtyllet e gjashtë të imanit është besimi në caktimin e Allahut në qallahu al-qadar. El imanu bil qada'i wal qadar besoj që në sëktimin Allah në gjithë që do ndodhe që Allah i madhore ka përsektuar parë së të kriohan krenësat. E për këtë kemi mbajtë disë mësime herët, rrëdhë vitit 2007 për po thujse, janë të nëqizuar mësime për kaderin. Kurse kaderijet janë ata njerën si të mëhojnë kaderin. E e qytu kaderije duke i dedikuar të kveprimin si në ata mëhojnë. Kaderin e mëhojnë qënë kaderije dhe në më thënë janë njerën si të kanë gabimin kaderin E, për të kuptuar se ç'ka gabimet kanë kadrin në çështjen e kadrit, ne duhet të kuptojmë ç'është kadri përpara. Atëherë, kadri është kurti i mish për të që të marrim vesh pasojën e të gjithëve. Është përcaktimi i Allahut për çdo gjë që do të ndodhë derisa të bëhet kemeti. Edhe kadri i Allahut subhanu teala përbohet me katër shtylla. Përbohet me katër shtylla. Shtyllë e parë është dia. Domthonë se Allahu subhanu teala di çdo gjë që do të ndodhin në univers. Çdo gjë që ka qenë, çdo gjë që është, çdo gjë që do je dhe të jetë, atë që nuk ka është, po të ishte, si do të ishte di Allah subhanahu wa taala gjitha këto. Ëh kjo ashtu dhe parashiku dhe dyshësh shkrimi, që Allah subhanahu wa taala ato gjëra të cilat ai ka ditur që do të ndodhin, i ka shkruar, ka urdhëruar lapsin i ka dhënë shkruaj, thashë shkruaj, thashë shkruaj çdo gjë që do të ndodhë deri ditën e kemetit. Thashë shkruaj çdo gjë që do të ndodhë deri ditën e kemetit. Kjo është e dyta, pare dhia, shkrimi, e treta është dëshira. Kjo është dhe gjithë që ndodhë, ajo ndodhë me dëshirë në Allah, nuk ndodhë pa dëshirë në ti. Po të deshë Allah nuk bëhet, po të deshë Allah, bëhet. Po Allah, bëhet. Po Allah po krijezat, të bëhet. Po të deshë Allah së kur po të zdunë kryesat, ajo ka për të bërë sepse të do Allah. Dhe po të deshë Allah së kur dunë gjitë kryesat për të bërë, të nuk e për ndodhë. Dëshirë Allah dhe e katërta, është krijimi që Allah subhanahu wa taala është krijuar si çdo gjë e ndërtuesh është krijuar si veprat e njerëzve ka krijuar çdo gjë krijuar si çdo gjë këto janë katër shtulat e kaderit kush nuk i mbështon këto katërta ai nuk e ka mbështetur kaderin në të vërtetë edhe pse dietarët në lidhje me mohimin e njerëz për këto katërta kanë më qëndrime ndryshme a qul çavi ose çafir kur çu çavi justifikon më justifikohet tash i kaderiet ndonëse kanë qenë në, në etapa në dy grupe të parët Qi dorën kadë që më huën kadërin, ata në të vërtetë çmova më, më huën, inin Allahu dhe shkrimin e gjërave. Domethënë ata më, më huën që Allah i madhruar di çdo gjë. Thoshën Allahu nuk i di gjëra para se ndodhin. Dhe thoshën Allahu nuk i ka shkruar gjërat para se para se të ndodhin. Gjykimin që ka vënë Selehu për këtë lloj grupi njerëzish, ka thënë Selehu ka vënë që ata quhen kafirë ndal nga feja islame. Kan mohuar dinin dinin Allahu dhe shkrimin e gjërave. I ka quajë kafira. Vetëm nga që dietarë të seleve, kam pasur se këta kanë dalë herët, lokojt ta kanderi ta të parët për, për, për cilën flasim. Këta kanë dalë që në kohën e Abdullohim ibn Umrin ta di Allahu, Abdullohim ibn shoku i Profetit sallallahu alajhi wasallam, djali i Omerit. Që në kohën e tij ka pas dalë, bido tregohet te Imam Muslimi, një hadith që shkon dy persona, edhe takojnë Abdullohim ibn Umrin dhe pyesin për për, për dalin i një, një personi të tillë i cili ka dalë dhe thotë që nuk ka kader. E thotë tregojnë ati Çfarë vlojm në numri thot, un thot kemi distancuar prej tij sot për të lëngje. Për të lëvë për të lëfë qafira që thotë. Edhe kanë fol se shumë ashtu këtë. Edhe që ndaj qafira ende në feja. Për ne thotë me të mia kurse kaderi thot përse për këtë kaderi të cilët mohojn shkrimin dhe dijen, thotë ke falluhum, thotë selev ka gjuku për të të, të, të që atë në qafira. Ta kaderin. Shtu që ëh këta janë grupi parë kaderive dhe kanë dal shumë herët Mirë për nga që Seleve ka majtë qëndrim shumë për ashë për kundre tyre ata u zhdukën Edhe në basë tyre ka nda një grupë tjetër kaderirë Cilë mohonin kaderin për mohonin detajet e tjetë kaderit Dhe këta janë ata të cilët uh, mohojnë kriimin e vebrën e të ropër Edhe mohojnë që Allah i më dhuar uh, ka dëshirë Në më dhënë dëshirë cilë ashe pa thyshme Dhe depërtonë në zhdoj që do Allah i më dhuarë Kur do në kaderiet, do në kraunën e kundër tyre xebriet. Xebriet ishin ata të cilët thoshin njeriu ishi detyruar por çdo gjë që vepron, sepse ata kur e panon njerëzit të shë çëm çëndos, gjithmonë kur vin një ligj i Allahut, njerëzit dy grupe devijojnë në një shmeshës mesutari. Kur pa ata që argumentet argumentet fetare thoshin që Allah ka shkruar çdo gjë që që do të thonë çdo gjë që që do çdo bëhet do te bë, nikametit thon por edhe se pas e shkruajti Allah do ndoshi çdo ai atë njeriu nuk pa se dëshirë zgjelli por edhe se nuk ka dëshirë zgjelli këtë kë rroq që njeriu është i detyruar që njeriu çdo gjë që bën e bën me detyrim kujton që kjo e mendon këta edhe këta harruan ajete të tjera ku arnon në të cilat Allah më dhua ka thënë limen sha mi kum yastakim por atë që dëshiron ndër ju që tu Zot që dëshiron për, për, ka treguar Allah që ju nuk dëshiron që pasë të dëshirëve, dhe e të tjilën të shumëta, që të regonë allohë së përhanëtari që një një ka të dëshirë, nuk e ka muhur allohë të dëshirë njëri, i, kam, i, i janë në shkëllu të jetë, kurse të tjërët, grubitit i të katë rive, kurpanë që allohë më dhurë ka të reguar që një një një ka të drejtë veprojve të veprojve të veprojve të veprojve të të të të të të të të të të të të të të Edhe i mohuan argumente cilë të cilët tregojnë që Allahi mbyll ka shkruar çdo gjë, dhe çdo gjë ndodh me dijen ti, e tij ose ndodh me fuqinë e tij, dhe çdo gjë është krijuar nga Allahu. Këtu ndam dy në dy ekstremit. Tashpërë më këtu flet për kaderitë, sepse këta ishin burimi, tosi ne po flasim për grupet që janë burimore, për ato që kanë buruar grupet e humbura. Tash i kaderi e kaderia dhe xebriet me sa kuptohet, nga mbas tyre kanë dalë, mbas tyre kanë dalë xebriet. Çu i kta janë kaderitë? të cilët thonë mohuan, të parët mohuan diën e shkrimin e gjërave, këta u qendin qve. Kursa të dytët e pohuan diën, por nuk pranuan që veprat e njerëzve të krijuara. Domethënë këta, kush në mendimin ty, mendimi i ty ishte kështu. Këta thonë ne, por mohojmë që Allah di çdo gjë, që Allah ka shkruar çdo gjë. Qart po, thonë këta, veprat e njerëzve, veprat tona nuk i krijon Allah, por i krijon ne vet. Sigjeta pranuan që ka krijuar si ti veç Allah. Dhe kjo çështje fatikisht është çështje pak delikate për të kuptuar. Ëh mirëpojsa do të përpiqem me pak shembuj për t'u shpjeguar, sepse kemi shpjeguar dhe herë të tjera. Domethënë, çdo më thënë që Allah i krijon veprat e njerëzve dhe njeriu vepron. Po Allah i krijon dhe i vepron. Po dish në veprim, veprën e kotën. Dhe ne dajë llogari për to, po krijuhet sytyrësh Allahu subhanuhu teala. Për të, të kuptuar më thjesht, po u themi ne, po them disa shembuj, kush na ka krijuar neve? Allahu kush është bërë sebeb për ardhin të në dyja prindit që nësë të flasën bërë sebeb sebeb jo e më prindit kriim, kriim i allohet e këtu t'i den këshuar shështja dhe më dhënë e veprëve tona dhe më dhënë allohu subhanu wa ta'ala i ka kryuar veprë tona si i kryon i kryon ma, ma, ma në ton ma, ma në nesh dhe më dhënë si që kryon allohu subhanu wa ta'ala barin, allohu i më dhëra kryon barin si i kryon allohu barin kjo mban manto shit, manto tokës, manto erës, domthonë mblidhen shumë faktorë të cilët bëjnë atë të quhet bar. Tashin kush e krijoi Allahu. Ë, tokën kush e krijoi Allahu. Ato ushqimi që i vjen tokës për për për të bërë për bar kush e krijon Allahu subhanuhu teala. Allah i ka sjell gjithë këto në kornë të durë, vendin e durë dur, dhe, dhe, dhe dhe del bari për ty me lejin e Allahut mëdhor. Kush është zevepëra e robit? Allahu subhanuhu teala. Ekë jomë për veprën e robë të duke, duke i dhënë vendosur një ju, një një një dëshirë në zemrën ti e tij për ta bërë ato. Kto lë dëshirë njeriu është gjithvetë, por dhe kjo është krijimi i Allahut subhanu teala dhe kjo ka ato zinxhirëve don, si punë veprastë. Ti shkrimi është sepse zemrën kush ta ka krijuar, Allah. Dhe Allah ta ka bërë zemrën që ta ka krijuar, ta ka bërë zemrën që do t'lvizë drejt dëshirës mirë ose dëshirës të keqe. Qëç Allah subhanu teala e krijon ve krijon disa kriza më anë kriza të tjera. Sigurisht se kurse na krijon neve më anë prindëve. Kështu krijon barrën më anë krizësit që shiu. Kështu dhe krijon veprat tona më anë ton. Më anë nesh. Kështu kur themi që ne veprojmë veprë që nuk bien ndesh me idenë që Allahu e ka krijuar se si saj. Sepse vepra është veprimi jonë si veprim. Kurse si krijim ajo është dhënë për Allahu subhanetale sepse Allahu ka krijuar njeriu. Do thën kur ti bën një vepër për ta bërë atë që duhet, duhet vendosmëria një dëshirë për ta bërë. Duhet ë uh, mundësia jote fizike për ta kryer dhe duhet gjithashtu të të mos ekzistojnë pengesat e jashtme që të pengojnë për të kryer të veprën. Nëse ti nuk ke dëshirë, nuk bëhet. Nëse ke dëshirë por nuk ke mundësi, ndonëse nuk nuk ke mundësi fizike, nuk bëhet. Nëse ke dëshirë dhe mundësi fizike, por të ka pengesa të jashtme, përsëri nuk bëhet. Kto dhe faktorë të tjerë Do mësoj gjitha këto, edhe këto nuk kanë dorë njeriu, sepse kemi dorë neve, sepse kemi dorë teka dorë Allahu, më dorë mbledhë të gjithë faktorët për krimin e për krimi një vepre, që është ajo çu vep veprimi i on, që ne bëjmë ne një, vep një veprim. Të në gjitha këto mbledhë të gjithë faktorët është për Allahu subhanallahu teala. Ky qëllimi këtu është se që Allahu subhanallahu teala krijoi si veprat e njerëzve, edhe ata i veprojnë ato, ky është mendimi i hadithit. Kurse kaderiet, kaderiet, këta të dytët thon veprat e njerëzve kush i krijon i kërave njeriu nikjo që Allahu mdhall ka thon Kur'an Allahu khaliq kulli shay Allahu është krijuesi çdo gjeje dhe çdo gjë hyn në veprat e njerëzve prandaj Allahu subhanahu është krijuesi ju ne domethënë kemi për të dytë besojmë që Allahu është krijuesi çdo gjeje dhe veprat tona kurse kaderiet të dytët e mohuan krijimin e veprave dhe i bënë te mië thotë për të, të dytët selefët nuk i kanë quajtur qafir të të dytës selefët thon nuk i kanë quajtur qafira edhe psta kanë mohuar që Allahu krijuesi çdo gjeje do të gëritë parola. Ka mohuar që Allah ka krijuar veprat e njerëzve. Nikoi një që do mund kush kush thosë që ka krijuar se veç Allah, ç'i quhet? Që mushrik. Kush pronon se ka krijuar të tjerë veç Allah, ai quhet mushrik. Edhe këtë ka burr shirq, dhe ky lloj shirku nuk është shirq i vështirë, shirq i mof. Por selefit se kanë justifikuar ta në kich kuptimin e argumenteve. Për shkak të kich kuptimit të argumenteve. Kështu që tole rasti Ibn Timia thotë që kta nuk qojnë çafir. Që Atëherë Ibn Timia mbas së ai Fillon të shpigon në dy rregulla tepër të rëndësishme në lidhje me çështjen e grupeve të humbura në pjesë. Kur quhen dhe kur nuk quhen çafira grupet e humbura? Mund tashi duhen këy fojli për grupet e humbura, tregoj kur quhin çafira, kur nuk quhin çafira, kush quhin çafira? Mendimet e dietarëve, tashua shpigoa të gjitha. Për shkak shkurtim të shkurtimisht i marrim. Këtu me Rafildot. Për Rafildot do do viç pikë numra për Rafildët e mendimeve të mia vet. Për Rafildë u thash ka dy mendime të këte të selefët për mua personalisht me një më një sakse që atë zhdo kush që pësonat loja kidët dhe cilë ne të regomë si mine kaluar a i qëtë qafirë. Mjërë mund përja shtot përsefës e një personit cili nuk e njeftë të loja kidët, i thot unë e mshia, dhe thot përse njeftë loja kidët të tyre, ose një personit cili është i pa informuar farë për të lejgjeje, që i pa informuar dhe thot të viserimi dhe të të rrimë të imi e këtu të lejgjeje pastë te selevët kanë ngjitur dy mendime, mendim më më me, i shumicës dhe mendim më i saktë që ata në loje, loj qëfira, nuk e në qëfira, selefet, murgjiet, janë kafirë musliman. Por kadrijet u tregoa që ata janë dy lloje, lloji i parë te gjithë selevët që janë kafira, lloji i dytë te selevët nuk janë kafira, të gjithë selevët kurse murxhiet te gjithë selevët janë muslimanë. Gjithashtu dhe shijat që janë domethën kush Rafidët vetëm se shihet domon që janë ata të cilët thjesht e quhin Aliun më të mirë sesa sahabët e tjerë kurse Rafidët janë ata të cilët kanë shtuar ti besimi, një lloj akite tjetër që disa pika që përmendëm në radhë ditë pika mësimin e kaluar. Për shihat, të cilët thjesht thonë që ali u shumimisë sa të tjerë, tham në mësimin e kaluar do të thoni që selefët këta i kanë quajtur musliman. Kjo është kurtimisht do të them në përmbledhje mësimin e kaluar. Thotë më te mia, thos këtu sqërimi i këtij teme do të bëhet duke serioruar këto dy rregulla. Rregulli i parë thotë, duhet ditur se mos besimtar në në realitet ndër ata të cilët falen janë vetëm munafiqët. Qafir, qafir ndër ata të gjitha që vinin kokonse, kush janë munafikat. në munafiqës. Domthonë ata të cilët shehin kufrin në zemër, edhe shfaqin imanin. Këta janë mosbesimtarë thotë. Sepse Allahu më dhura ka dërguar Muhameditin sallallahu alaihi wasallam. Dhe i ka zbritur Kur'anin atij. Edhe ai pas ai migroi në Medinë, dhe mbas i migroi në Medinë njerëzit u ndanë në tre grupe: në besimtarë, në mosbesimtarë që e shfaq kufrin edhe në munë munafik që e fsheh kufrin. Dhe për këtë arsye Allahu i mëdhëruar i ka përmendur këto tre grupe një fillim në fillimin e Sures Al-Baqarah. Dhe ka përmendur për besimtarët katër ajete, dy ajete për mosbesimtarët, edhe mbi 10 ajete për munafiqët. Edhe pastaj thotë ndimit thot tim ia, Allahu i mëdhëruar ka treguari mosbesimtarët dhe munafiqët në Kur'an në disa vende. Sot për shkakun zotollojmë ola tudhain kafirin u'l munafikin musibin musbin ta do as munafik edon kjo tregon që ata janë isoj Gjithashtu ka thën inallahu jami'ul munafiqun wal kafirin fi jahannam jami'a allah u di bashkon munafiqe dhe kafirin në xhenem së bashku Gjithashtu ka thën fel yawma a'udhum minkum fi dhotu wala min alladhina kafaru sadu marad per ju shpagim dhe as per ty që kanë mohuar do të thë qallojmadhuri ka i ka treguar që munafiqët dhe që vjen së bashku nisoj Gjithashtu qallojmadhuruar ë i ka bashk, bashkan gjitur ata më në munafikët me mos besimtarët, që ata të të dalohen për e atyri që shfaqin bes, besimit tëtë. I ka, në më thënë, për e atyri që shfaqin besimit, thot i që ti dalohen, Allah e më dhurë ata nga besimtarët e tëtë dhe nga mos besimtarët, sepse që ata më në të vërtet në zemërë, të të ka Pas, e ka më dhënë kufërët. Pasaj, thot, i bëndë e mje, ka thënë, Allah e më dhurë, i në munafikin e fitë dër Munafiqët janë në gradën më të poshtme të zjarrit. Njëdashtu ka thënë Allahu i mëdhuror: "Ua la tusalli ala ahadin minhum mata badu wa la taquma ala qabrihin innahum kafaru billahi wa rasulihum". Munafiqët thotë mos ia falx jenazën asnjërit për, për tyre që vdes kurr dhe as mos qëndro tek varrit ata kanë mohuar Allahun dhe dërgojën e Tij. Njëdashtu ka thënë Allahu i mëdhuror: "Kulemfikutuhan ukrha thuajsmun zoni me dëshiu ose me pahir le yu taqabbal minkum". Nuk ka për të pranuar për jushin ne kum kuntum kum fasiqun, jish njerëz të prishur. Umema nëu mund të takolet me mosnëfakatum ila anhum kafaru billahi wa rasuli. Edhe atyre nuk ju panuan sadaka detyra dhe shpenzimin e tyre vetëm sepse ata mohuan Allahu dërgimin e tij ulajetun salati, la unku sala. Dhe ata thot kur vin namazini për ta si ulajin fikun e leun karihun dhe kush shpenzoj shpenzojnë me urrëjtje. Kështu që këto janë cilësitë e munafikëve. Ata kanë kufrin në zemër dhe imanin në gjymtyrë të tyre. Kështu. Përdesh kështu thot, atë po themi thot në bazë të këtij rregulli, domethënë që një person që është faq i islamit Peshë kufrin, ky nis sa më shumë munafik. Nuk mund që të shpresoj ja të qafira, thot. të thuaj ndryshë këtë person. Thotë ndërbitët Çintot, ka njerëz të tillë që janë munafikësin dik, zin dik gjë të person që hyn në fe për ta shkatur fen. Dhe kta janë qafira thotë. Dhe kta i gjen me shumisë tek Rafillot dhe tek Xhemiet. Tek Rafillot dhe Xhemit, Xhemit gjen me shumisë, sepse të paratë të tyre kanë qenë munafikë të vërtetë, domoshta parë të Rafill dhe Xhemi kanë një munafik të vërtetë kanë, kanë hyrë në fe për ta shkatur fen. I pari shihet shi, kush ka qenë. Abdullah ibn Sebe, çivot Thejepar, dhe febra ska tur islamin. Zindit, ai se vetë Rafil dhe dim punën e tij dhe për këtë arsye ta e mohoi fare se nuk ekziston një person që quhet që Abdullah ibn Saba. E mohoi fare. Ne paradita kanë kaq shumë libra dietar tek xhuletit, në të cilët vërtetojnë që Abdullah ibn Saba është një personalitet i njohur, i pist, personi i dëkjë domethën, i cili ka ekzistuar në Islam dhe ka qenë i njohur për çaj veprimet e tij çfarë bënte ai njeriu. Edhe shoka, por ky ka qenë i pari person që që e themeloi grupin në dhe kjo është e radhëveve, dhe ky është ai që ka pretenduar që ai është Zoti. Ky ka pretenduar që ai është Zoti. Edhe pastaj Aliu i mori gjithë të grupin e këtij që thoshin so ai është Zoti, dhe i doji në hendek. Ky jam vaktë vet. Kur i doji i thar ato që shfutuan, tashu vinë më shumë që është Zot, sepse me me, me zjarri vetëm Zoti. Tamëm domodin shejtin. Qëllimi është vetëmi i dhot të parë detyri që munafikët dhe i parë sot i cili e shpiku Akiden al-Rafidhave ka qenë munafik ka për qëllim dem vëllim ose ben. Gjithashtu thot ata që në xhamiet i parë dyre thot origjina e tyre vjen nga nga nga ng ng hipokrizia thot. Prandaj thot edhe uh, munafikët që janë prej karamitave, karamitot janë disa grupe të cilët qurban batinie, batinie të cilët do të fshehin një lloj feje tjetër, shka një lloj feje tjetër. Kto janë grupet batinie, do të shëjnë diçka, fshehin diçka në zemrën e tyre dhe shka një lloj feje tjetër për jashtë. Prandaj edhe këta ta botënit këta, botënjet, këta në të cilët kanë kanë ato grupe që quhen tarikati. Tarikati. Përse thon tarikati, hakikati, marifeti, gjithu domthon tarikati është e rrugës që ndjekin këta. Hakikati do në vërtetë që si njohin njerëzit. Marifeti njohja sa që u fshiet njerëzve, el ma'rifa, shërbis domo marifeti shqip. Qëllimi është domthoni që këta për cilmë për vërtetë domi janë grupe që janë në çafira, janë musliman. Këta fejet e tyre domthonë është Fëy aty domethën është fshi diçka dhe fshi dhe shfaq diçka tjetër. Prandaj ata kur futet diku në rrugën e tyre, nuk ja tyre, bindin, vërtet, e shfaqin të fshjetat e pesë dyrës derisa të bënin që kryme të vërtetë të zgjbor besnikë tyre. Kur të bëhet besnik, atë ja binën vezën dhe ja shfaqin të gjitha të fshjetat me drejtë tyre. Atëherë shfaqet. Në fillim fare pa u bindur që ky domethën është i besueshëm, nuk e ja shfaqin. Këtë në botanikë. Këta donë të vira, thotë endometia. Për këtë arsye, këta botanikë thotë kur U bjera si këta bashkohën, thot, me rafjë, thot, dhe me gjemië, sepse këta jenë ma afer tyre në hipokrisit, thot, jenë ma afer, jenë vlezër, du më thëmë. Pasetut i bëndemi e por, ka për e bitë të qive, të ciret kanë iman në zemër në tyre, kanë dhe iman në vebër, thot. Por, kanë dërta ignorancë të madhe dhe padrejcit madhe, përderë se, dhe më thonë, ata kanë gabuar rrugën e vërtajetë. Edhe këta të cilët kanë ka imën në zemrën e tyre dhe kanë imën në veprat e tyre, këta nuk quhen qafyre, dha as munafik. Edhe pse mund të ketë për aty të cilët ata, domthonjë, shfaqen armiqësi, edhe bëjnë pa drejtësi, edhe mund të quhen gjynafçar ose domthonjë quhen fasik për këtë lloj veprimesh, por mund të ketë edhe për aty të cilët kanë gabuar, duke keqkuptuar argumentet dhe gabimet e tyre shpeshosen janë të falura, kështu falet e Mjes. E megjithëse të thotë Mund kespër ty të cilët kanë iman edhe devotshmëri, edhe mundjen e ulijat Allahut në bazë të imanit dhe devotshmërisë kanë, dhe kjo është kjo është rregulli par. par, i parë. Domethënë, te rregulli i parë i bëtë mia dëshona të rregulli ne, domethënë që shpjegimin pse i bëtë mia vet nuk ngutet i të gjithë grupit të Umara Qafira. Pse? Thonë domethënë që arsyeja është domethënë që këta domethënë ndër ndër domethënë ai personi i cili është i dal nga feja islame Nëse ai shfaq imanin, ai mundsi e përqenë xhafir ky është vetëm rasti kur ai ka kufirin e madh në zemër. Kjo është fjalia e vitimis, mundsi për e përqenë xhafir vetëm kur ai ka kufirin e madh në, në zemër. Qort. Mirë po, atë ç'ndo, ka për këtyre njerëzve, në bazë se ç'ka para i vetë, që ka njerëz ka që kanë kufirin e madh sepse njeriu s'do të tashë kufirin e madh që në zemër, do të di diçet që të shfaq. Dhe ka për tyre të cilët domosdhom natë vërtet nuk kanë kufirin e madh në zemër të tyre. Si gjykom në përzemë, ne gjykojmë baz pas si pamjes jashtme, ndon se pse njeriu domethënë dhe, dhe munafiku, në vërtet çfarë do të thënë për, për kufizimin e munafikut është ai i cili shfaq imand dhe fsheh kufrin. Fatikisht, ky ky për kufizimi nuk është eksakt, tamam, tamam për munafikun. Ai i shfaq imand dhe fsheh kufrin. Ky nuk është nuk është për kufizimin eksakt. Ose mund të thënë se ky është për kufizimin domethënë sipas gjykimit që jep Allahu për ta. Ne, ne, ne si njëres, kur si gjykimi ne mesi njerëz, ku gjykimi në për një person që është munafik? Ne nuk e gjikojm kur ai e ka i marrë kufrin në zemër, se ne kur nuk mund ta vërtetojmë të të dhëgjëje. Por ne gjikojm kur ai e shfaqëll në veprë kufrin ose i thënë që është kufr, edhe ai në në në në veprat e tij, ti, ai falet a joni bën gjithë veprat e Islamit. Atë ne duhet të shikojmë që këy megjithëse veprat e imane që bën, bën një veprë ose në nivel kufrin, ne kuptojmë që thua pas asaj çka të pis në zemër. Kuptoti nden kush është? Kështu që për kufizimin saktë është që munafik është ai person i cili kan në zemër kufrin e shfaqimanin por her pas her mund i thalë kufrin sepse nuk e le pislliku i vetë që parpara e zier. Prandaj munafiku ka përmendur Allahun Kur'an, disa njëte. Yahlifuna billahi ma qalu betanallahi nuk e than fen e kufrit. Ola qatqalu kelimet e kufrit do Allahu do përta e thane në kufrit. E thane. Yahdhal munafiqun tunzala lahim sura. Thot, po po po kanë frikë munafiqët u zbëjë aty një surë. Kur është fakti i Allahun kur ata e shfaqen që ju domethënë vetë miqtë u flet për këtë grup, domethënë që ne gjykojmë për një person pa mëlesh falë t'dëgjojnë kur musliman. Kur ai shfaq fjalë që janë kufur i madh ose vepra që janë kufur i madh, atë ne gjykojmë për të domethënë që ky është munafik. Por, nuk themi, nuk themi qëafir me kuftin, qëfisën që viera, po them ky është munafik, se ky është grupi domethënë që sin e ka për shkruajt Allahu në Kur'an. Qafia që shfaqin kufrimdhim, shfaqin vetën kufin dhe kufin në zemër edhe besimtar të cilët shfaqin ima edhe kanë ima në zemër dhe edhe njerëz të cilët shfaqin ima mund të shëjnë kufrit. Dhe ne e kuptojmë kur ata fillojnë shfaqin kufrin e tyre, gojë e tyre së nga goja dhe josa nga vepra të tyre. Kjo është domosdoshmën rregulli i parë. Por zotëmit e mi e katërta vitëshin, të, të, të cilët domosdoshmën këta nuk janë munafik të kulluar dhe ajo që shfaqin ata edhe pse mund të të kufor, ajo në të vërtetë nuk i njerëta nga fe për arsyëse rregulli i dytë rregullojse. Sot dimë tani ja, pa arsye se mund të ushini fiat të kufrit, siç është mohimi i namazesh të detyru, që zakatish të detyru, që agjërimish të detyru, që haxhesh të detyru, e bën immoralitetin halal, e bën ankonin halal, e bën bigjozin halal, e lejon martesën me me, me, me në të afërmit me kanë për qëllim domethënë me mahremin, domethënë me motrën, me domethënë me nënën, me me, me vajzën, lejon të gjithë martesën me kufrit madh thjesht ashtu. Pase të them të mia do të, të mija, dojnë që mund jetë kjo lloj kjo lloj mendimi që thotë kur mund të të kufror thotë si mohimi i namazit shembull, por thotë ai person që është shprehtullë mendimi mund për të paraqet persono të cilët nuk kanë mbritur argumenti që tregojnë që kjo lloj vepre është e tillë një stan. Nuk kanë mbrit argumenti. Kështu që ë për këtë arsye thotë ai nuk quhet çafir nëse e mohon diçka të tillë, edhe pse për shembull zakati është për shkak islam, të Islamit, një person sa hyn në fe, i thuhet domethënë zakat, thotë, unë nuk kam zakat të Islamit. Jo rahat, a jdi, i themi, e mësojm, pa, i mësojm. Nuk themi që ai duhet të ndoni kafe direkt. Edhe pse fjala e tij qut kufi. Kjo është rregulli si i dy domethënë të kia. Sot, si shembull, edhe këto persona të cilët janë fillestar në fe, oti vendi imja ose aty personi i cili ka jetuar thot në një shkretir të largët dhe nuk i kanë mbërritur ligjet e Islamit. Por këtë person nuk gjikohet që ai ka ka dhënë feje kur a i mohon diçka që e ka zbritur Allahu profetit ti, sallam, a i tij sallallahu alaihi wasallam, kur ai nuk e di që kjo i ka zbritur profetit sallallahu alaihi wasallam. Shkënu mendje më se sa sa e rëndësishme është kjo. Thotë të mia kur është një person fillestar ose ka jetuar në një vend të largët që nuk kanë nuk i kanë mbërritur ligjet e Islamit dhe e mohon i ligj pa e ditur. Unë kërcajë, shikota si më mund ti bëjmë lidhjen e karicisë time. Tash këto dy rregulla vetë mia, por kjo më i përmend. Por kjo më i tregon ato rregulla vetë mia, për çfarë tregon? O presju, kjo për çfarë po i tregon ato rregulla? Po kjo ka fjalën timë mia. Hë? Për çfarë më simam, po flasim ne tash i gjinnsimi. Për çfarë flasim? Te grupet. Po kupto humora. Ça? Dakor, për grupet humora ç'kimi do tash? Qi përmend se si të thënimi të bëjmë lidhjen e temës. I më themi ofol për rafizat, për haurizët, për kaderiet, për murxhit. Edhe kjo e sqaroj vet fillim fare, ku shon që vjen, ku shijojnë qafira dhe mendimi i dretar për ata që kanë dy mendime, qartë? Që ju më themi mirë tash i thotë të, të ndër rregullat, rregulli bazë është një person i cili pretendon islamin. Nëse ai është vajt kufri, ai është ose munafik ose person që nuk i si mbrit argumenti. Nëse nëse i mbrit argumenti, pastaj konsiderohet munafikët ndaj që del nga feja. Kjo është kurti i vjesëve për të mijes. Por ja shtohet i personi i cili është llëstar, Personalisht personi që ka jetuar Liron tonvrit i qytetit islamit, edhe më poshtë ibn Taymija, përjashton ata person që kanë keq mkuftuar argumentet fetare, do vijë seriozisht më brapa. Ka keq mkuftuar argumentet fetare. Edhe posh shikosh sahab ibn Taymija këtu justifikon grupet të xehmijes, por xehmijet, çka thot, ta thash fjalën e vëllaim të Mubarakut, ua thash më sipër mësimën e kaluar, që e kanë pyetur për po xehmijet nuk hyn tek ato grupet e nderuara, thonë ata se janë për fare për islamin. Kur se si ibn Taymija ta shtit kur flet për xehmijet, tregon tre arsye pse pse kufri thyer më errën se kufitjerëve megjithatë ato kanë ndërta besimtar të vërtetë. Besimtarë të vërtetë ka përqendër në që janë muslimanë, jo nuk janë kafira. Kto do të bëj ti? Qëllimi këtu është domethënë ajo që dashur t'rregoj tani, domethënë që ibn Tehya ka promovuar të rregullit dytë, që njeriu edhe pse mund të thotë një fjalë kufri, di është një më është një mendimi besimi i gabuar që është kufër. Është akide e gabuar, por ai justifiku te kallloj më dhuruar për shkak të shpëtimit argumenteveve ose për shkak se është një star ose për shkak se nuk e kam rritur ligj i Islam për të çështjeve. Dhe ajo që ju përshtatet tashi grupeve të, të, të humbur, më shumë se çdo lloj gjeje, e dhë ku është? Ku është ato treja? Ka këç gjutim argumente? Do të them përgjithësi grupe të humbura kanë këç gjutim argumentesh. Shikoj xhaourit që kanë këç gjutim argumentesh. Shikoj urgjit që kanë këç gjutim argumentesh. Shikoj Sija, Sija të Rafil që kanë këç gjutim argumentesh. Shikoj gjithashtu Kadriet Ato civile do më dhëm flas se i ka gjithë se neve ka gjithë musliman, që kanë muar veprime dhe vepra të rëndë, kanë kishë kuptim argumentesh. Ato është vetë të mia. Mendimet e xehmieve janë prej këtij lloji. Prej kujt lloj? Do më dhënë, prej këti loj të thonë prej këtij lloji, të cilin do të thonë ata mund të justifikohen disa raste, këtë kam përsëritur vetë mia, më me sa kuptoi unë thot pa e lexuarën, kështu që nuk gjikohet për atë që i mohon një prej tyre, thotë se ka zbritur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, nuk gjikohet se i ka prokufrë, thotë përderisa i nuk e di që i ka zbritur Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Edhe fjerë të xehmitëve thotë të këtij lloj ja. Xehmit të këtij lloj ja. Sepse ato në vërtet janë mohim ndaj Allahut, mohim ndaj Zotit, më le të them ndaj Zotit, ka përqendër ndaj eksistencës së Zotit. Dhe mohimi ose që ka zbritur Allahu mbi profetin sallallahu alajhi wasallam dhe mendimet e tyre thotë janë të rënda në transpekte. Pas kësaj depart, argumentet fetare që kundështojnë mendimin e tyre nga Kurani, nga Sunneti i Xhmaull janë të shumta dhe tepër të, të njëjëra. Dhe kjo e bën mendimin e tyre i gjerë shumë larg, domethënë dhe shumë afër kufrit për të vërtet të tek individës. Sepa ata thotë i refuzojnë këto këto do domethënë këto argumente Kurani, Sunneti i Xhmaull me deformimin e argumenteve. Dy thotë. Vendimi i tyre në realitet të çon të çon në mohimin e ekzistencës së Zotit mendimi i tyre në realitet të çon në mohimin e ekzistencës së Zotit. Edhe pse ata kanë ndërta që ata nuk e kuptonin që këtyr lloj fjalëj që thon ata, prej kësaj rrjedh ky lloj ky lloj mohimit që çon ata ateizëm. Sikurse thot besimin në Allahun në origjinën e pohimi i Allahut subhanahu wa taala dhe dhe do të them origjina e kufrit është mohimi i Allahut më dhënë. Dhe arsye tret përse mendimi i tyre më trondat Çe ata kundërshtojnë ato gjëra për të cilat kanë rënë dakord të gjitha, të gjitha sheriat që ka zbritur Allahu më dhurën. Të gjithë sheriat që ka zbritur Allahu më dhurën, bien, domthonë në ja, domthonë bien në dish me fjalën e xhamive. Gjithashtu bien në dish me mendimet e xhamive, edhe natyra e pastër në cinë ka krijuar Allahu njeriu. Por, çka thësh, por mbas gjithë sa i thojmë te mije, që vetë dy kanë kaq rënda për xhamiet, për xhamiet. Çka ka thënë se vetë për xhamit monument Thot por, thot, me gjitë këte, kanë dërta njërez që nuk i din të vërtetën e fjalbe të tyre. Dhe thot, shë thot. O lakin ma ha dha, ka dikhtë, thot, këthiru, mi me kalatim, ala këthiru, mi nehe l'imor. Thot mundë, thot, që shumë prej besimtarve, mos i din të vërtetën e fjalbe të tyre, thot ose mendime të gjemimet. Hëtë të, të jedhun në që enën haq maho, a e së të disa, më ndojë që e vërtet është me ta me Limajur li i dunë minë shubohat për shkëtët dyshimeve që ata u fusë njërëzve. Ojeku në ulegel më minun, edhe këta besimtarë të cilët që kanë mashtruar për dyshimeve të të të vendimia, këta janë besimtarë në Allah, në dërgurin sa në Allah e Selem, me zemërë dhe me gjimë të të të të Por, thot, ja, të, të, të, tjerve, të, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të gjönëqar mund ke dhe në të ketë ndërta ndërta njerëz gabimtarë që gabimi tyre shpreson se jeti falur të kovalim edhe më zor. Edhe mund ke i të ketë ndërta njerëz që janë besimtarë të kanë besim, kanë devotshmëri dhe voqëmëri, mund të kenë uljat Allahut në bazë të besimit dhe devotshmërisë si që kanë. Vallahi fjalë, mund mund drejtësia ka që nuk kemi ne vetë, çfarë është traditshme. Qytetëmia është të fol për xhaminë, ëh, nuk drejt. Qytetëmia për xhaminë nuk thot për të tjerën së saj. Kështu që qytetëmia më çai justifiko kta njerëz. Thot për shkak të dyshimeve që u kanë futur, vot pastaj vot, prandaj do të uosh ngatruar aty, çershë sigurisht si sikursh ngatruar grupeve tjere, për të tjera të lehtë. Xhamia, lloj vetë xhamia është shumë trondëse. Kjo lloj po i përcisni njësoj vetë më të mia. Pse fjet në xhamive më trondet se vetë të tjera? Sot e para, sepse ato kundërshtojnë ajetet e qarta të Kur'anit, hadithe të qarta të profetit sallallahu alajhi wasallam dhe i xhmau në mëtetin e tij. Tre bazat. 1. Edhe thotë Edhe këta ato tre do t'i refuzojnë me çfarë i thënë, pra, mand të deformimit të argumenteve. 2. Fjala e ty, fjala e ty që thon ato, ku të shojnë, shojnë që mohon Zoti fare. Por shumon Xhamiet, mohon Xhicisit si talloll, i jete me talloll. Unë shika e disi e ka më shkuar se ne punën Xhamive, ka thënë Xhamiet në lidhje me besimin në Allah, ja si një person i cili thotë un kam një palm në shpinën time. Por ajo palmë nuk ka as gjete, as fryte asdik astrump asrai më lut <të> çka kjo edhe thot edhe thot ky ky diellaj më monta zot a ka pemë në shpinën e tij këtu në vërtet s'ka asgjë shijeu orou rule pesë vau por vallai më thua as nuk shikon as nuk dëgjon as nuk flet as nuk, as nuk as duket doras nuk ka fytyr as nuk, nuk ka këmbë as as as asimon as, as, as, as, gjithë që ka mëndollon Kur'ani që ka mëndollon profeti sallallahu alajhi wasallam pse nga Afrika s'mos e prinjëson Allahu me krijesat në frimës për njësej dhe ne themi domethënë çdo gjë që përmendëm ne këto pohohen por nuk do thot të thotë që këto që këto do të thotë për njësej, këto janë për njësej. Përkundër se ne themi që këto që përmendëm ne secili i tah Allahu mëdhuri janë si çfarë është thallë mëhasisë sti pa u përnjësuar me krijesat, nuk i ngjan krijesave. Kurse këta nga Afrika se mos e përnjësojnë, po humbon fare. Në këta me dëshirën e mirë, por me dëshirën e kujt dolën, i çoj domethënë dëshirën e tyre mirë, domethënë synimin e tyre mirë që ne mendojmë që kanë pas synim të mirë. I e çojë ato ndonjë ato të mohojnë cilësi të emrat Allahu subhanahu so derën at piksa në të vërtetë muhimi i tyre, kuptimin se ku është mohoj muhimi i Xhensubillah. Që llojit ka për të thënë për vesh kësaj, thonë Allahu, nuk është as brenda krijesave, as jashtë krijesave, as lart, as poshtë, as djallot Ismailit. Në poshtë si as lart, as poshtë, as djallot Ismailit, as brenda, as jashtë, s'e zgjon fare. S'është fare, domethënë. Domethënë Qëçë thot fjalë këtyre, në vetë të kuçon, çon muhimin e qesencës së Zotit. E dyta, e treta, ata thot kundërshtojnë edhe atë gjë që cili të bie në dash me të gjitha shariat e që ka zbritur Allahu. Bie në dash me lidhje me natyrën e pazërzor. Domethën me gjithë këto, me të gjitha ato që promovojnë të mirë, sa i rëndëshkufrit këtyre, prapa të vetë të mia, domethën nuk ka dyshim që ndërta kam ka Kaçafira ka do munafikë të zindik. Nuk ka dyshim, por zotë të vetë të mia kanë ndërta edhe këto besimtarë do cilë uosh nga të rruar çështja. Çfarë u bë? U është natruar se i kanë keq kuptuar argumentet vetare. Shkollohet kur ka kurë justifikuim i vënë te mia këta. Që faktet e ty janë vënë më të rënda mos diskuton për ty. Në shiptën te mia, kur bëmom çësën e xhamive, domethënë a e diskuton me vënë te mia ashtu me çështën e katerive? Po diskuton sa fund dis fare. Kur llogjit kur kur diskutoni me te mia thotë edhe për xhamiet, që sigurisht ka këta njerëz se cilët kanë pas keq kuptuar argumentesh ndaj xhamit atë nuk qinj çapiu me te mia. Sigur thotë, ka pan e sigurt që më kujtohet kafira thotë. Nga ana fetare thotë. Sa so të ka pasë keq qutim kur më ngatruar këtë çështë. Po. Kështu domethënë të mirë këtu për mendsi, domethënë justifikimin kur njeriu thotë i fen kufri ose shirku dhe domethënë e thot nga gje filosofe ose ka jetuar në vend që nuk ka mbritur ligjit të shehadit ose ka keq kuptuar argumentet fetare dhe kjo është pika e tretë për të cilën domethënë i më të mirë për mundëfjalën e xhamive gjë, dhe justifikon këto grupe të humbra që justifikojnë vendimin e këtu. Qartë. Kështu që ë uh, qëllimi këtu është domthonë për t'treguar domthonë që çështja e, e aqjuen qafira grupe të humbur këto janë dy rregulla që ka treguar më të mirë në tepër të rëndësishme të kuptuar çështja e figurë të humbura. Pastaj këtu rezukujtohet kanë folur një për çështën domthonë nëse një person bën një vepër shirku të madh me keq kuptimin e argumenteve aqjuen qafira po jo dhe kanë bënë një msim për të gjykimin islam i rrotullt të zakfir, në zakujtohet. Dhe kanë përmendur për shembull një shembull që kanë përmendën detajave çështën e katerive, për të cilët janë suneti Kaderijet që mëhojnë kryimin e vepër e të robër e sënjit ka gjyku për ta që që tajnë musliman. Edhe në u kam të reguar që, më më dhënë, që kaderijet parënojnë që ka kryu sjerëve të shëllohu dhe kush parënojnë që ka kryu sjerëve të shëllohu, që që që qëtë, më shrikë. E më gjithë të këta i ka një sivikuar se lefët, i ka një qëtë musliman dhe ka mërmëndë shemboj që këta kaderijet ka një gjyku p Edi kanë pranuar gjithu një mendje isam haditë këtyre kaderive dhe po taj dhe të, të, të njëjtaj Qafirit do i pranon të njëjtat mendje haditë këtyre. S'pranojnë, nuk pranojnë dhënë Qafirit. Qartë. Qëllimi këtu është për të treguar dhonë që kur i vendimi ka justifikuar zhëhmjet, do të cilët kanë pasur këshillim argumentash, çfarë mund fitë për kaderitë, të cilët mohojnë krimin e veprave të rrobur, ndërsa kaderitë mohojnë dijen dhe përshkrimin e gjërave, këtë këtu selevë kanë folë qartë për ta kanë thënë këta i Qafira, këta nuk justifikojnë Edhe këtu duhet dini gjithë, me sa shikoni ju, domethënë domon ka disa gjëra që vetëm ai s'ka shpjeguar. Pse ju justifikon të parë, pse nuk ju justifikon dytën? Donë ka komo detaj, di është shumë thellë. Di është shumë thellë, ka detaj që selevët e dinë, edhe ata e vetëm apo nuk i dinë. Si selevët kanë justifikuar këtë që që kanë pranuar që ka kryer se Allahu dhe nuk kanë justifikuar ato që mundin dinë Allahut. Donë ka donë argumente të vetare, sipas argumenteve që kanë ardhur që që dinë selevët, kanë gjykuar që thësh se shumë herë më qartë ç'është e krimit. Ju vem me qartë. Por ne ato si qenë justifiku ko se kta i kanë justifikuar. Dën edhe për arsye të tjera, qëllimi është domosdën dhe që Mehmet Emia thotë që grupet e humbura do të pas para syr që ai personi i cili ka kufrun në zemër ai vetëm se munafik. E dyta, ka ndërta që shfaqin kufrin, por ai domosdën dhe në dvërtet, dhe të vërtetë domosdën e shfaqe të ose nga kisht kuptiu argumenteve, ose nga që nuk e ka ditur që kush për liqje të diskuton. Kështu që në këtë rasti këtu quhet njëri njëj justifikuar deri sa ti sqaroj gjërat. Edhe nuk ka një problem domethënë, dikush mund të pyet si, edhe më drejt pyet, deri kur ne do të huaj një person që ka i fund argumentet, mos më der kur do të justifikojmë. I themi deri sa do i ulmojmë. Po të shikosh rregullimet e mia, këtu nuk ka thënë rregull veçanas për seleft, që jemi e justifikon deri fillan pik, sepse nuk ka çështje keq kuptimi të argumenteve, nuk kanë një pik për shkak që thosh po mrendën do pik, të lëbi pas se ju nuk e justifikova më. Ku keq kuptim mund të jetë mund të zi asnjëri, ti ti keq kupton. Të, të, të rjetëm Më vjen për të atë ditë që profesorin ka thënë për grupet e humura që ato do të jenë zjarr, edhe ka thënë që janë për umetin e tij, janë për umetin e tij, er musliman. Nuk ka keq që jep duan argumente vitare. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme për ty, sqarim që dhënim ti i një, ku domethënë është thëvoj, është tepër tepër i rëndësishëm dhe shumë domethënë thelëpsor lidhën me çështjen e qendrimit që do të mësojmë ne grupet e humura. Shikoj se atozi më të mi, është si i ndan këta në tre grupe. Edhe kur foli këtu lart për munafiqët në për grupet e humbura, për mënyrë dhe kur fali poshtë për xhamiet, i ndaun tre grupe. Grui i parë ka për ai ty që janë çakë të monafik. Ka për ai ty që janë gjuna fjalë dhe fasik, dhe ka për ai ty të cilët edhe pse kanë janë në grupet e humbura, nuk kanë ata thotë shpesh se ntin justifikuar të këtë lloj mëdhruar dhe shpeshson që gëbëjnë ty të tifalur. E kuptoni ideën? Do të thotë ke tre grupe këto. Ke tre grupe njerëz, i kandajme të mia. Njerëzit që kanë kufrin zemëdhësh, shfaqin kufrin dhe nuk e ndjësifikojnë një çakrim munafik, munafik të dalë nga feja, ka grupe të cilët, cilët domethënë janë ndjësifikuar drejt në dy pikë që ata domethënë nuk dalin nga feja, por quhen gjyna fçar, dhe ka grupe edhe pse me grupet humorale të cilët janë ndjësifikuar drejt në dy pikë se ata thuohet se këta thësh kanë gabuar dhe Allah i fal për gabimin që kanë bërë. Dhe kë ka, ka lidhë me një çështë tjetër nëse në marrim mendimin tim më lart, thotë që gabimi kur dikush nxjerr një lloj mendimi të huaj Gabimi ti është me i tij është më i lehtë nësa ai nuk i urrën dhe nuk i donjë njerëzit për hir të tij gabimit ti. të tij. Nësa ai fillon di për çan muslimanët pas ai për hir të sa teorie e tij që kanë zer tre gabimit i bëhet në Iran do të shkojnë me Khawurizmit që ata nxjerrën teorinë e tyre. Kush nuk zon njerëz nga feçat që menduan ata dhe nuk mjoftun thjesht që thoshë ky është mendimi im. Por thonë kë, ky ky është me vërtetë dhe kush e kundërshton të e pret shfata. Kështu që, që ata Khawurizmit do të gabimin, gabimin e parë që gabuan në besim dhe gabimi i dytësh i detyron njerëzën me shpat për ta parnuar gabimin e tyre. Për këtë arsye gabimi favorizojë dyfish dhe çdo grup i humbur, gabimi i tyre bëll i madh kur përdorin dhe metodën e dytë. Domethënë, nëse një prej grupeve të humbur, thjesht do thotë, "Ky është mendimi im, mund ta kem gabim, por unë jam i bindur për këtë gjë, shumë duam të sakt." Por unë të, të respektoj, si vëllai më vonë dua, nuk ta armiqsoj, nuk çoj ty armik se ti ke mendimin tim, kupton? Athe gabimi tishë sosë, të të metemijë, të rasit, i tij për sot do të më të një tolerancë gjithpërkëgabimeve të cilat Allah i mëdhur i fal. Ndërsa gabimet e tyre të cilët përdorin ë atëja terrorin psikologjik ndaj njerëzve ose terrorin fizik për të bindur që gabimi i tyre është i vërtetë, këta janë ato të, të cilët kanë përçarë muslimanët dhe kanë futur përçarje mes muslimanëve dhe gabimi i tyre është më i rënd. Për ato të, të, metemijë, të, të, të, pari, të më të më të ashtu çfarë do të thikë? Grupi i parë janë ato që janë identifikuar. Do të thonë Mesatëgo më lart janë ato të cilët e kanë nxjerrsi mendim, pothuajse mendimin personal nuk detyroheni për të dhënë mendim as ulë qyë armikat që kundërshton mendimin. Të dytët e qyjnë të mendim të, të vërtetë dhe i luftojnë njerëz me forcë për ta bindur, për të bindur për, bin, për të mendim, por ata janë muslimanë dhe kanë keq argumente vetare. Këtë është gjynera qafosik, nuk dalin as fjera. Kurse të, të tretët përveç se kanë nxjerr mendim të gabuar dhe përveç se sa do i kanë luftuar njerëzit, por edhe treta ata në të vërtetë nuk kanë keçurtiu argumentesh veto duket qartë se nuk nuk kanë keq fuptim argumentesh shoqtare, ata i kanë argumente të qarta, por nga pjesëliku i tyre kanë thonë kënde kufër të kanë dhënë thënia. Ky është sqarim mbas i sqarimit, nuk di çu u them shumë lidh me çështën e grupit u që them ti mira. Allah ka fol qartë shumë, buka shumë qartë. Domthonë unë unë po përpoj që është lid, dhe është lidh fjalë të tij që ka promovon këto këto vetva. Dhe po do bësh një analizë, domthonë dhe të jimi, pse ti çu fash, domthonë nganë me vërtet është shumë të mëdha të kuptuaj të tyre fjallëve është të mësore për të kuptuaj shendrim që du të bëjë muslimani ku ndrejtë gjithë dhe kujtë që e kundështonë atë në mendime Kështë shumë të mësore Allah shumë në nëzishme të këtë qështë Sepse njeriu me natyrën me natyrën e ti njerëzore natyrën një kush është kush e kundështonë në të shka për për për që të armisoj Parë në, në e Në portions nuk e mësohet. Do më të thotë, kjo duhet të jetë kjo shumë shumë themsor, shumë e rëndësishme kësaj dite. Unë nuk e di, domethënë, mendoj inshallah sheqar, po qisë se ka një paqartësi këtu se ka më kaq të mbyllim në shomsimin. Nëse ka një paqartësi inshallah, tash të thasë kjo shumë shumë e rëndësishme, thotë. Po do të them ditë ditë, zon binde më shumë ditë që ka festvajimet e mia, se kjo pas së qenë tepër tepër e rëndësishme edhe ajo që mund vijnë këngë të tilla që, që ai vëllai ka qenë ndihmë për ti vogël, thotë. Edhe një po të alezi vetë, grupe të humba që ka përkëtu vetë, po të alezi vetë shumë i ka në anash, i ka në anash, nuk e kuptonë, nuk e ka në e për shpikim. Edhe, më basur i shpikimin që t'ju dhash, po qësë u të alezi vetë vë të limë, kërënë kërë përkëtu, nuk e ka më shumë për ti, në me nejnë allantë. Qak? Kjo shumë në si shpik, nuk e allah shpik. Ka një pjutje? Sërra ragon mirë një pjesë u kradon, kur prap kënte re. Ngul kënte vite se ka ke shpëtuar argumentet. Atë ky nuk quhet, domethënë, nuk quhet çfarë, thejë ke shpëtuar ka ke shpëtuar argumentin se ta. Këshëta. Po. Këshëta. Po. Ka një temë tjetër që do të flasim. Po jo para para kësaj, para mos dalim nga tema njëherë. Nëse kanë pyetje në lidhë me temën, në lidhje me temën pastaj flasim inshallah për çështjet e tjera të, të temës. Kjo është pyetja. Po, kush pyet ti atë? Cila është pyetja? Unë jo, ah, unë nuk e kuptoj. A nuk e kupton ta jetën? Po, edhe nga ktharë të librit. Po ka edhe nga një tarat e librit që e cilët e besojnë Allahun, e besojnë atë që u shpallur juve, e besojnë atë që u shpallur atyre, janë të bindur në Allah dhe argumente të argumente të argumente të Allahut, ë në shpallën nuk i thotë nuk i shesin domethënë ato ajetet e Allahut me me shpërbimin e pakut. Dhe për këtë ka të shpërbim të Allahu më dhuar se Allah është i Llogaric i shpirtit. Kjo e jetë, fletë për ata njerës që kanë qenë kryshterës e qifut, kanë besuar profetin që ka pas, kanë pasur pas e dhvi islami. Dhe në basë i erdi islami, këta bënë musliman. Si që ka qenë Abdullajb nuselami, Nus ka qenë nga djetarës e qifutve në Medine. Masë i erdi profetit së nëllohet së në Medine, edhe e pyti, e, e, pa, e pa profetit së në fityr, e ta që kërë e pash, pash e fityr e ti nuk ishte fityr gjinjështarëj. Pasta e, be, e besoj dhe bërë musliman. Për njerës të tjilë dhe flitë këja jetë. Cilë kanë besuar libret dhe në pashën, pasë e kanë besuar dhe Koranin. Pra në e thot, ka për e tyret të cilët e besojnë Allah dhe besojnë dhe të që është shpalur juve. Ky, besojnë Koranin. Shri kush besojnë Koranin po pra, që kanë dikur, kanë dikur i kanë dikur i dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Shpërbimi që kanë besuar një profet më parashëm, dhe shpërbimi që kanë besuar pas profetit të fundit. Këtë ka thënë Allahu më dhurat për ta. Era ata janë pa dyshim. Po. Përto janë i staf librit. Ka në qenë ky shkuptimi. Ka në qenë i staf librit. Ati thotë, "Ka ardha i staf librit." Dëgjoj këtu ulla, ti duhet të dish një gjë që ky është përkthimi kryeshell Allahut. Edhe përkthimi do ta përkthejmë para vërsisë si të këtë mundsi. Pastaj ti duhet të dish që ky është njeriu. Dhe njeriu vënë në gabim përkthim. Ajo që kërkon ti domosdën në arabish domosdën këtu o inne minahli kitabi, këtu në gjuhën arabe nuk shprehet në form folje. Nuk shprehet në folje ka. Ne kemi folën ndimse ka. Kurse në arabish nuk ekziston folja ka ndimse, nuk ekziston fare në arabish. Do ta përgjithësojë ai 11 thotë shoq. Thot me të vërtet për i farë të librit besojnë në Allahun dhe ato gjë u zbytur juve. Nuk thot ka. Fjala ka ka futet si folje në çdo gjuhë shqipe, në, në, në arabish nuk e nje fare. Për shkakun themu ti ku je ti ti thon un jam në shtëpi na rapo nuk e thonim në shtëpi un në shtëpi zonë rapo fjalën jam është je ka këtë nuk i njohën në rapo çfarë asnjë vit çu dgjaje ai kur ka futur të që thot ka për për itha u librit ti ke kuptuar kone për isë kohën e tashme por kjo është të shipës problemi shipës sepse kjo është për shtati prandaj vetë ka pas për dietar që thonu nuk përkthehet Kurani sepse ti duhet të përktheyr një ngatron kuptimin nuk përkthehet E sakte që në e saktë që Muhamedi mëson gjuhën e Kuranit, jo ta ta përkthejmë në Kuranin gjut tjerë, pastaj ne ndodhemi keq kuptimin në në në argumentëve të tjerë. Kupton iden? Kjo është çështje. Merrem vesh. Ë pyeteni lidhje me temën se më vetëm se më erdhi këtu më erdhi këtu për ne dhe nuk ktheva dot. Pyeteni lidhje me temën nëse ka lidhje me temën që mos më dën nga tema. Kjo është, më vonë, për mua kjo është një çështje shumë shumë tranzicionale. Njohja e kësaj çështje në çështje është e rëndësishme. Njohje, Për mua Bektashi tuaj Qafira. Kta Allah, jan, kta pa, un kam lënë këtu vetë, ata kanë qenë para për shumë vite, domodin bënë që në 1995. Edhe kanë thënë, më ka thënë sekretari i tyre kryesor, ne besojmë disa pjesë ku janë, disa nuk i besojmë. Ata e Qafira, ata ata e rrugës vargës, ata nuk falen, ata lejonin moralitetin, ata lejonin mashtrim, nuk ka gjë që bëjnë të bëjnë ata. Domodin nuk kanë lindë me famë vërtet, domodin Bektashi, Bektashi Fjala më e saktë për ta që ata luajnë patakçi. Po ton, je vektëshim. Po, nuk, nuk ka, do të nuk kanë ata fenë, vërtet, nuk ka. Do unë unë nuk mund të keni një person për betazhje që mund të luajë, për një që më vërtet këtu një i sinqert në fenë e tij, nuk ka fetas. Ngajit grupi, apo jo? Do të sipër ata folën pesë votë të gjithë ata. Po vlasin për ata që bajnë pesë votë të gjithë. Po po po, nuk bëhet fare. Të të fol për ata që falë namazin, si çka zoti më të njëjtë, më bëj Allahu. Po ta përsëzni një herë. Duhet ditur se mos besimtarë në të vërtetë ndër gjithatë ata që falen do të mëtejnia. Thotë, "La ya'ud an zot ahadun ya'lamu min al-kafi fi nafsihi min ahli as-salam." Është të thfur për ata që falen. Nuk mund të jesh së munafik thotë mëtejnia. Ndër ata që falen, ai person që është i virë nuk mund të jesh së munafik thotë mëtejnia. Është të thfur për ata që falen mos. Që tek si fjale ska ide, më falni më. On poqta, poqta është duke bëlim të njëjtë. Në të njëjtën më un po ju sfikoi dot të fa partin që faliu më të fol. Sepëdëmi e vesh me vendimin që ai gjënë fali çafirë. Tha i plan të zoti Moski. Jam. Tha i ka të mos takim, boku është ai ka të mos takim veç. Tha i ka të shëlevë, shëlevë. Lidhe me pyetjen, lidhe me temën. Ha. A lejohet me dijet. Normalisht normalisht lejohet me dijet. Normalisht ndijoj vetë dijet, bile mos themi që mos themi që është detyrë digjet, se normalisht pas së dojës do hidhet në periudhë së lejohen në pler. Durpak, nuk lejohet që të hidhet në pler përdesë se kemën na lodh. Vetëm kaq, po po u them më më, më më shumë se kaq. Bibla. Bibla. Ton çaj bibla, është libri deformuar. Nuk lejohet të shkënet me këmbë. Nuk lejohet lidh të plera, nuk lejohet të shpërdorohen. Ose mbaje dhe lejoje për të shikuar të meta të tjera, do nuk këshilloj njerëz ta lexojnë, përveç aty që kanë dije, ose për ndyrimin e dyshimën e tij. Ndërsa, çka është ta marrë si me qiptën, krishterian humbi, çka është tashkëlesh me këmb, ose çosh ose shkosh domoshta do të, të bësh ndonjë gjë të fikës, kjo, kjo është pranë. Ma dia ju mund të ju të kufon. Sepse në Bibël është vërde që ka të të formime, po në të sigurisht që ka dhe fjallë të Allah, një ka zbërit Allah, një për dhe më pashëm. Të ka thënë profetit, sërë Allah a.s.qem, asë mësë i besoni, asë mësë i bërgjë një shtoni. Qartë? Se këtë gërë në darën e ka një... Pa. Dure të sekundë të... Dure për... Dure për... Dure për... Dure për... Dure për... Dure për... Pa. ti mbyllu dera tyra thej mirpafshim kjo <tër> çdo gjë po ju po ju pritet po vetë nuk ke ça domodin diçka puna një personi që delegoj me ata duhet njoftu duhet njoftu donon diçka që delegojus mund të kas E rëndzishme ërës dhe më dhe nërëpër duhet di Dhe më njerë ju besimtarë që vynë në, në fej me sinceritet Ajë duhet di se që ka zgjithër Dhe dhe të pasaj e diru mu se ku është Dhe dhe? Kështë ideja dhe parë, dhe dhe betashi... Por mua, bejtashi dhe la Këta bejtashi që unë i njofë Shqipëri Gjë i dim shumë mirë Këta nuk këmë farë në grube në muslimonën Dhe më dhe në rafi dhëtë mund t'jën në gjashë me këta sot Dhe më t'at Mirë po, mirë vëndë po të thëmi gjë Ajoj që kanë rafil dhe që mund të kjendu më më mësë këta Që të rafil dhe për të fali për zaktët Të të fali Të fali të fali hqë Të të fali hqë Për mua rëkta, bektashthin duke i farën ta Dhe pse ata origine nga sufistat e kam Mirë pa ata duke kanë në në lërgu shumë nga sufizin Shumë lërgu një alo vaj për më njësëm. So, një?